și în cer și pe pământ El ni i Emisiunea creștină de Radio Evanghelia Lumina Vieții Vă întâmpină ca de obicei După cântecul pe care l-am ales În deschiderea programelor noastre Aici este Ed aducând pentru onorata noastră audiență Anunțul celui de al 56-lea program Al serialului de meditație Asupra Noului Testament Depărtările de mii și mii de kilometri care ne despart nu ne-au putut înstrăina cât uși de puțin neamul nostru românesc din care suntem mândri că facem parte. Domnul Dumnezeu a rânduit să fim ceea ce suntem și din pricina aceasta ne iubim poporul și neamul. Dintr-un astfel de simțământ de adâncă apreciere... Dragoste și atașament față de poporul în însânuia cărui Dumnezeu a găsit pe cale să ne naștem, am pregătit, dragi ascultători pentru dumneavoastră, cu ajutorul și călăuzirea lui Dumnezeu, un program de radio prin intermediul căruia vă punem la dispoziție posibilitatea studierii împreună cu noi a cuvântului cel scris al lui Dumnezeu, explicând fiecare verset a noului testament luat separat. Lucrarea aceasta este opera preotului Niculiță, iar preotul Valeriu împreună cu ceilalți membri ai studioului nostru vi-l oferă cu mare bucurie datat transmiterii pe calea undelor de radio. La început de fiecare program, directorul emisiunii obișnuiește să-și pregătească publicul ascultător printr-o scurtă povestitoare. Să ascultăm și pe cea de astăzi! Povestea de astăzi este culeasă din cultura japoneză și ne prezintă pe un biet cioplitor de piatră care se cam săturase de munca aceasta atât de grea. Și ostenit de truda sa zilnică, tare mult și-ar fi dorit să ajungă un om bogat. Un înger l-a auzit, l-a ascultat și iată-l devenind un om bogat. Nu după multă vreme a început să-și dorească a fi împărat, Îngerul i-a ascultat și dorința aceasta, astfel încât curând ajunse pe tronul țării. Dar chiar împărat fiind, a văzut el că soarele este mai măreț decât împăratul. Atunci îngerul i-a făcut și haterul acesta, făcându-l să fie soare. Totuși, soare fiind, a văzut că un nor s-a așezat în fața lui și îl împiedica să lumineze un petic de pământ, împotrivindu-se deci stăpânirii sale. Și-a dorit să devină nor. A devenit și nor, iar ca nor plouă de necă tot câmpul. Iată însă că o stâncă îi se împotrivi cu mândrie. A vrut atunci să fie stâncă. N-a trebuit mult că îngerul a ajutat să devină ceea ce a dorit, deci a ajuns o stâncă. Dar iată, undeva jos la baza stâncii, era un om care lovea tare cu un ciocan, făcând să zboare țândăți cânteetoare din ea. Văzând aceasta, și-a dorit să fie om. Și, iată-l ajuns înapoi om, bietul Neaion, pietrarul. Era totuși acum un om diferit, pentru că ajunsese să se împace cu soarta pe care o avea. Cât de înțelepți ne-am dovedit noi de multe ori dacă, în loc de cârtire cu privire la o situație sau alta în viață, ne-am deprinde să mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce suntem și tot ceea ce ne-a pregătit el pentru noi. Scrie în Romani 8, versetul 32. Un verset extrem de prețios, care ne dă toate motivele atât în lumea aceasta, cât și în cea viitoare să fim mulțumiți cu tot ceea ce ne este pregătit să-ntimpinăm. Versetul spune așa. El, adică Dumnezeu, care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El, toate lucrurile? Ceea ce ni se spune aici cu alte cuvinte este nici mai mult, nici mai puțin decât că tot... Când spune tot, aceasta include absolut toate împrejurările, toate bucuriile, toate nenorocirile, toate lipsurile, tot belșugul, tot ceea ce cuprinde și alcătuiește viața noastră în toate sferele ei de manifestare. Totul este atât de valoros și bun pentru noi, pe cât de valoros și bun este Fiul lui Dumnezeu trimis nou aici pe pământ. Poate că te afli în împrejurări foarte dificile de sănătate sau de alt ordin și te miri când auzi aceste cuvinte din Scriptură. Dacă însă te numești credincios, cu toată greutatea pe care o ai, în al crede te vei duce singur înainte lui Dumnezeu, îi vei spune că în ciuda tot ceea ce vezi tu, cuvântul lui are dreptate. Apoi îi vei mărturisi sincer faptul că tu nu poți să crezi adevărul acesta și îl vei ruga reverențios să ți-l lămurească. Vei vedea atunci, dragul meu, câtă bucurie, pace și mulțumire va inunda sufletul tău, căci Domnul nu va întârzia la vremea să ți-l arate pe însuși Domnul Iisus Hristos ascuns în chiar necazul, lipsa sau boala în care te afi tu. Doamne Tatăl nostru care ești în ceruri, binevoiește te rugăm acum și descoperene pe Domnul Iisus Hristos și în studiu pe care îl parcurgem în minutele pe care ne-au mai rămas. Dai mean cu prințe dai și de că. acum să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 4 al Evangheliei după Matei, capitolul 7, care astfel glăsuiește. Sau cum poți, zice fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău și când colo tu ai o bârnă între al tău. Deprisos să mai amintesc, acestea sunt cuvintele Domnului Iisus. Cum poți să dai altora lumină când tu zaci în întuneric de nepătruns. Cum poți să umpli pe alții de pace când tu însuți ești tulburat și deznădăjduit? Cum poți scăpa pe alții de păcate când tu însuți ești robit de ele? Acestea sunt lucruri cu neputință de înfăptuit. A da ceea ce nu ai, asta ar fi minunea minunilor, dar așa ceva nu e cu putință. Lasă-mă să scot paiul din ochiul tău și când colo tu ai o bârnă într -o al tău. Spune Sfântul Dimitrie de Rostov aceste cuvinte. Sunt de ajuns pentru tine propriile tale fapte rele ca să nu te uiți la păcatele altuia. Domnul Iisus cunoaște adâncul inimii omenești. El știe că una poate să fie pe fața omului și totul alta în inima lui. Omul nu vrea să arate ce este în lăuntrul lui. fața îi râde în timp ce inima îi plânge. Face glume și alții râd în timp ce în inima lui stăpânește amarnică deznădejde. La un doctor de nervi a venit odată un domn care s-a plâns că de multă vreme are în lăuntrul său o apăsare necurmată și vine mereu să plângă. Doctorul acela i-a răspuns. Domnule, mergeți în seara aceasta la teatru. Acolo aveți, aveți să vedeți pe un comic renumit. După ce-l veți asculta odată, va dispărea din suflet pentru totdeauna apăsarea și amarul. Atunci veți putea să fiți iarăși vesel. Ah, a răspuns bolnavul, chiar eu sunt comicul acela. Așa sunt oamenii. Ei se silesc să iau o față veselă și caută astfel să acopere adânca nemulțumire și durerosul gol din sufletul lor. Ei vor să scoată paiul durerilor din sufletul altora, dar în sufletul lor e o bârnă grea de amar și durere. O, de-ar voi ei să asculte pe Domnul care spune, Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și veți afla o dihnă pentru sufletele voastre. Gândul de deci este, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău. Un lucrător spune într-o zi patronului său, dacă aș putea să cumpăr numai lucruri de preț și să vând numai ce se caută, ce bune afacere aș face! Cuvintele lui erau în totul adevărate. Totuși, oamenii nu se iau nici chiar după ceea ce în chip firesc se pare bine. Noi nu prețuim prea mult când e vorba de noi înșine și printr-o lovitură neașteptată ajungem să prețuim puțin pe aproapele nostru. Când este vorba de certuri mici în familie sau de chestiuni mai mari din afara familiei, este tot una. Credem că am ajuns la o desăvârșire la care chemăm și pe alții. Propunem jertfe care trebuie împlinite însă de alții. Ceea ce ne împiedică să fim folositori este tocmai orbirea noastră. Domnul Isus ne Scoate mai întâi bârna din ochiul tău, și atunci vei vedea deslușit paiul din ochiul fratelui tău. La versetul 5 din Matei 4, Mântuitorul continuă cu aceste cuvinte. Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. În biserica Domnului Isus, în comunitatea vie a credincioșilor săi, este rânduit de Duhul Sfânt ca fiecare mădular să vegheze și asupra celorlalte mădulare. Să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, spune cuvântul lui Dumnezeu la Evrei 10 cu 24. Este o veghere și o purtare de grijă reciprocă. Sau cum spune cuvântul în altă parte, nu știți că noi vom judeca pe îngeri cu cât mai mult lucrurile vieții acesteia. 1 Corinteni 6:3. Deci ne îndeamnă Domnul să fim și judecători în anumite probleme, dar e aici un dar, dar peste care nu putem trece. Dar înainte de a-l judeca pe fratele meu, vrea să spun acest dar, înainte de a-l îndrepta pe el, înainte de a-i scoate paiul din ochiul lui, trebuie să mă cercetez serios și amănânțit pe mine însumi. Să mă uit cu băgare de seamă în ochiul meu ca să nu fie nimic, nimic în el, căci numai cu un ochi curat poți vedea deslușit și vei putea face operația foarte delicată în ochiul fratelui. Operația la ochi este una din cele mai grele din câte există. Scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea desflușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Accentul cade pe atunci. Când? Desigur. Când ochiul tău, când ochiul meu este curat. Paiul din ochiul fratelui trebuie scos. Boala trebuie vindecată. Răul trebuie îndepărtat. Adevărat. Dar eu care vreau să fac lucrul acesta Eu care mă dau drept medic Eu care mă fac judecător Eu însumi trebuie să fiu mai întâi eu Judecat de orice boală Eu trebuie să am o viață în care nimic să nu fie de judecat și de osândit Bârna din ochiul meu mă împiedică să văd paiul din ochiul fratelui meu Pentru ca să îl pot scoate Când ochiul meu este curat tot trupul este plin de lumină. Atunci, adică în lumină, pot ajuta și pe fratele meu. Când eu, ca medic, sunt sănătos, pot trata cu succes bolnavul. Când eu, ca judecător, respect cu strictețe legile, pot judeca cu îndreptare pe fratele călcător de lege. Cum spune spântul Ioan Gură de Aur, nu o pe altul, ci silește-te să te îndrepți pe tine însuți, pentru ca să nu fii tu însuți vrednic de osândire. Sunt lucruri care trebuie judecate în biserică, dar cel care judecă trebuie să aibă viața și Duhul lui Hristos. Judecata multora însă e vai, nesuferită și face rău, pentru că judecătorul nu s-a judecat întâi pe sine. Medicul e bolnav el însuși, în loc să-i scoți paiul sau gunoiul din ochiul fratelui, îl orbești de tot, pentru că tu, fiind cu bârna în ochiul tău, nu poți umbla sigur și cu gingășie în ochiul fratelui. Da, la Duhului Sfânt este să avem grijă unii de alții și să vegem unii asupra altora, dar numai cu condiția să ne îndemnăm la dragoste adică nu ca niște stăpâni aspri, nu ca niște judecători neduplecați. Când vrem să facem operația pentru scoaterea paiului, trebuie să umblăm cu multă milă și multă gingășie ca operația să reușească. În versetul 6, la Matei 7, Mântuitorul ne îndeamnă să nu dați câinilor lucrurile sfinte, și să nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și să se întoarcă să vă rupă. Iubiții mei, dacă Domnul a poruncit credincioșilor săi acest lucru, cu cât mai mult va împlini el însuși porunca, căci tot ceea ce a poruncit ucenicilor a trăit el mai întâi. Lucrurile sfinte sunt Tainele adevărului Dumnezeesc, pe care Dumnezeu le încredințează celor sfinți, celor născuți din el, copiilor săi ascultători. Câinii sunt icoana celor crevetitori și răi, cum scrie la Filipen trei cu doi. Clevetitorul și certărețul mușcă veninos pe toți cei din jurul lui, așa după cum un câine mârie și mușcă pe oricine. Câinele latră către toți și cu rost, și fără rost. La fel și clevetitorul, limbutul și certărețul. Vorbește către toți sau se ceartă cu toți, și cu motiv, și fără motiv. Câinele nu produce nimic, ci doar consumă. El este și simbolul celor leneși, al celor care nu le place să aibă ocupație. Tuturor oamenilor care au caracterul câinilor Dumnezeu nu le dă tainele sale, nu sunt primiți în casa lui, după cum vedem la Deuteronom 23 cu 18. Credincioșii sunt asemănați cu oile. Oaia este icoana mereniei, ascultării și unității. Ea trăiește în turmă, pe când câinii trăiesc izolați. Numai cei care au caracterul oilor numai lor li se dă harul intrării în templul tainelor lui Dumnezeu. Dar cine a primit din aceste taine sfinte să fie atent să nu le pângărească dându-le câinilor sau porcilor. Câtă grijă trebuie să avem toți ceil care îl urmăm pe mielul lui Dumnezeu ca nu cumva să dăm tainele împărăției, tainele cuvântului său, celor care seamănă cu câinii. E o poruncă pe care, dacă nu o împlinim, vom da socoteală. În firea noastră veche avem și noi ceva câinesc. Dacă nu omorâm zilnic prin duhul firea veche, câinele din noi, adică dorințele rele, își arată colții și atunci Dumnezeu nu ne mai poate da tainele sale sfinte. La fel și porcului din noi, adică poftele josnice, nu îi se dau mărgăritalele adevărului. Porcul vrea grăunțe, nu mărgăritare, și dacă toți avem în noi, deci, ceva din vechi, câine, porc, maimuță, lup, vulpe, etc., adică acest caracter al lor în firea noastră veche, atunci, iubiților, trebuie să băgăm bine de seamă și să avem grijă să nu le lăsăm să-și manifeste firea lor, ci trăind în fiecare zi moartea împreună cu Domnul Hristos, să le punem la locul lor pe cruce, ca firea Domnului Isus să se arate în noi. Fericitul Augustin povestește în confesiunile sale despre prietenul său, Alipius, că a fost târâ de prieteni cu Sila la luptele de gladiatori, dar el a luat hotărârea să stea cu ochii închiși. Gălăgia însă făcută cu prilejul victoriei unui gladiator l-a făcut să-și deschide ochii și, involuntar, a văzut pe un gladiator culcat în sânge. Asta a trezit fiara din el. De aici înainte a fost robul acestei patimi. Să nu dați câinilor lucrurile sfinte. Dacă Dumnezeu nu de comorile sale câinilor și porcilor, nici noi să nu le dăm. Eu trebuie să am grijă să nu umblu pe două căi, adică și după Duhul Sfânt și după firea pământească. Câinii dorințelor rele și porcii poftelor josnice, care vor să se hrănească din ce am eu mai bun în ființa mea duhovnicească, trebuie loviți în cap cu piatra cuvântului lui Dumnezeu. Trebuie omorâți nu să le dăm de mâncare. Iar comoara sfântă să punem la picioarele celui care m-a răscumpărat. El nu va călca, ci o va pune la locul cel mai decinste, Numai porții și câinii din mine o calcă în picioare. Trebuie să refuzăm să dăm ceva celor inferioare și vremelnice pentru ca să ne putem păstra pe deplin cele superioare și veșnice. Numai când ne păstrăm curați și liberi de dorințe firești, Putem aduce viața ca jertfă pe altarul cauzei Domnului și El primește jertfa cu plăcere. Să nu dați câinilor lucrurile sfinte. Cu tainele adevărului trebuie să se umble cu multă grijă. Nu oricine poate purta o asemenea valoare. Nu pisa pe toți oamenii cu sfințenia. Cu cât mai mult pisezi usturoiul, cu atât mai mult miroase. Pitagora învăța în public imobilitatea pământului și mișcarea circulară a stelelor pe când ucenicilor săi mai apropoiați le propovăduia credința în mișcarea pământului ca planetă și sistemul heliocentric, soarele în centru și planetele se învârșesc în jurul lui, de teamă pentru rezultatul asupra moralității omenirii a conștiinței micimii omului. E ca și cum ai da explozibil pe mâna copilului. Să nu dați câinilor lucrurile sfinte Iată acum și ce spun unii părinți, sfinții părinții ai bisericii, despre acest lucru În cartea didahiile citim Cu oricine păcătuiește contra lui să nu vorbească nimeni, nici el să nu audă cuvânt de la voi până nu se pocăiește Clement Alexandrinul O taină veșnic sfântă! Devin sfânt prin inițiere Inițiază-te și tu și vei judeca în corul îngerilor în jurul lui Dumnezeu necreat, nepieritor Singurul care există cu adevărat În timp ce Logosul Divin va cânta împreună cu noi imnuri sfânte Martirul Sextus Cine vorbește despre Dumnezeu oamenilor cărora nu le-ai îngăduit să treacă drept trădător al lui Dumnezeu. Tot el spune, mai bine ai opri o convorbire despre Dumnezeu decât a vorbi despre el necugetat. Sfântul Ioan Gură de Aur, vorbele bogaților și ale oamenilor firești sunt vorbele porcilor și ale câinilor. Vorbesc numai de mâncăruri, bucate, vinuri, haine, case și alte îmbuibări. Iată acum câțiva înțelepți din lumea seculară. Plutar spune că taina nu trebuie știută de nimeni. Tu o să-mi spui, dar mi-e prieten. Da, dar și acela are un prieten căruia o să încredințeze taina precum tu i-ai încredințat-o lui și acela o încredințează altuia și așa mai departe. Upanishadele spun că nimeni să nu predice doctrina secretă cuiva care nu-i fiul ori ucenicul său și care nu-i cu mintea senină. Un proverb tibetan. A predica adevăruri religioase unui necredincios e ca și hrănirea unui șarpe veninos cu lapte. Un proverb belgian. Știința în mâna unui om rău e ca o armă în mâna unui tâlhar. Iată un alt înțelept care spune Câți oameni nu seamănă a câini, își nimicesc propria lor speță, vânează pentru plăcerea celuia care îi hrănește. Unii își urmează necontenit stăpânul, alții îi păzesc casa. Există și mai maimuțe și mai maimuțoi plăcuți, spirituali și răufăcători. Pe care n-au nicio altă însușire decât frumusețea, țipă strident, și pustiesc locul unde să lășuiesc. Iată o altă cugetare despre lucruri mari și înalte să se vorbească numai într-un sens înalt și numai cu sufletul înălțat. Richard Wundbram spune Profanezi anumite învățături dându-le vulgului. Încurajezi superstiția și șarlatania. Sunt lucruri care n-au valoare decât pentru cei care le-au văzut și le-au trăit. Așadar, versetul spune să nu dați câinilor lucrurile sfinte. Numai atunci când vrem noi să strălucim prin cunoașterea noastră, nu ținem seama de acest avertisment. În creștin sunt două predări ale acelui adevăr, una pentru aleși și alta pentru neinițiați. Dacă vrei din toată inima să fii ales, vei ajunge la acest lucru, cum suntem încurajați la 2 Petru 1 cu 10, și de fapt dorința Domnului însăși e să râvnim după daruri mai bune, cum scrie la 1 Corinte în pe Să nu ne temem să dăm copiilor lui Dumnezeu tot adevărul. Pe câmpul Domnului nu crește nimic păgubitor. Adevărul evangelic este totdeauna sigur. Poți să mănânci din el până la saturație și nu-ți va strica. Nu vă temeți de niciun adevăr descoperit care este adică revelat. Temeți-vă de neștiința spirituală, nu de știința sfântă. Creșteți în har și în cunoașterea Domnului Iisus ne îndeamnă Sfânta Scriptură. Numai atunci nu suntem în pericolul de a arunca înainte înaintea porcilor, când noi înșine căutăm să creștem în toate privințele și când lumina dumnezească ne copleșește pe deplin. În versetul următor, la versetul 7 din Matei 7, Domnul Hristos ne îndeamnă: Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Porunca Domnului este căutați. Să vedem însă imediat că ne asigură și faptul că vom găsi. El de-abia așteaptă ca o inimă să-l caute cu adevărat și îndată se lasă găsit, cum găsim scris la Ieremia 29, versetele 13 și 14. Ne lipsește neprihănirea? Cuvântul Domnului ne îndeamnă, căutați neprihănirea, în Titimotei 6:10 și o veți găsi. Ne lipsește pacea? Să căutăm pacea și o vom afla. Ne lipsește răbdarea? Să căutăm răbdarea și o vom găsi. Și orice ne lipsește pentru a putea trăi o viață după voia Domnului, vom găsi dacă în căutarea noastră este sinceritate și stăruință. Dacă am pornit pe drumul căutărilor, să nu ne oprim la jumătatea lui, să nu ne descurajăm și să nu cădem de oboseală. Numai cine ajunge în capătul drumului căutării, numai acela va găsi ceea ce caută. Dumnezeu nu poate minți. El a spus cu atâta limpezime și putere, cine caută, găsește. Dacă nu găsim ceva, hotărât lucru este vina noastră pentru că n-am căutat bine sau n-am căutat până la capăt. Iubiți ascultători, încheiem și rugândurilor care le-am avut pregătite pentru lecțiunea de astăzi cu această spusă a Sfântului Ioan Gure de aur. Nu cere nimic lumesc, ci toate duhovnicești și vei primi tot. Iubiți ascultători, în încheierea programului 056 care vă vine din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, dorim tuturor ascultătorilor binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste toți cei care sunt dispuși să o primească de acum și până în veci. Amin. No. De spre tine, spre tine, soții necurmați. fă cerul vieții din mine, senin și frumos și curat. Soare, soare frumos, soare, tu mi-ești She's the moon, of Sean